Hola, benvidas ardentes de lei. Hoxe estamos aquí cun integrante do grupo musical Piratas en parche. Esta persoa tamén ofrece obradoiros por os institutos de toda Galiza con temática LGTBIQ ou feminista. Estamos a falar de eric do Pazo. Benvido. Hola, hola, moitas grazas. Como construílle o sofá la doiro concerto Un rapa trasquilo para abordar de forma eficaz a realidade das persoas trans nas aulas e os espazos educativos? Pois, mira, Nerea, eh, para ima pensan en todas as preguntas que eu tiña de pequeno eh, nas que non tiña resposta. Eh, fun, pois, pues, bueno, contestando máis... Fuimos contestando a vida, pouco a pouco, non? Entón, eu pensei, bueno, mm, o tempo, pois, pues, avanzou, a xente, supoño, que xa aprendería certas cousas, pero, eh... Teño contacto pois con persoas da vosa idade e vi que non era así. Entón dixen, igual é conveniente cos discursos de odio que cada vez son máis grandes, pois con como se está falando na televisión, na prensa do colectivo trans, pois informar, porque creo que a veces o que pase que hai eh deshumanización. Entón a xente fala do colectivo trans como se si a alguén trans. Entón eh, creo que intentadei facer estas dinámicas pois desde Eh, a empatía, a compasión, pero tamén, bueno, eh, dende a carencia, porque creo que non había mm, todo o contido que debía haber. Que aprendizaxes e reaccións notaxes dentro do alumnado novo daqueles vídeos onde falabas sobre a túa experiencia trans? Pois notei que a xente, cando é capaz de empatizar, mm, non xudga tanto. Eh, pasa un poquiño o que comentaba, non? Que eh, todo mundo ten unha opinión pero non todo mundo conoce unha persoa trans. Pasa un pouco como caseólicas. Tú ves eh, pois os eólicos, o, o fondo da montaña, pero realmente non sabes o que é vivir debaixo dun. Non sabes o zumbido que impón, non sabes eh, o mellor que hai que reventar eh, monumentos milenarios para poder eh, ponelo ali. E co colectivo trans pasa pois que eh, non todo mundo se sentou a ter unha conversa cunha persoa trans. De feito, a xente mm, repite... Pois, Atrapallada que escoita na tele eh, Si que noto que cando falo con xente en institutos A xente non, non confronta tanto como confronta en redes Quero decir mmm, Pode parecer que a xente é chunga de base Pero cando te paras a falar con ela A xente en realidade pues, eh, Cando reacciona mal É como unha resposta ao trauma entón, Unha cousa que estuve aprendendo É que dentro de todo o pesimista Que pode aparecer o panorama polo que se ve en redes Chegar a institutos como a este é ver que hai Bueno, pois pues pequenos grupos de persoas queer ou persoas feministas que están organizándose pois para, bueno, ter un discurso firme e saber que a súa existencia é válida e bonita, a min fai marchar para casa pois co corazón morniño de todo. Como percibes o vínculo entre o ativismo trans e os dias feministas, especialmente no ido da visibilización e o apoio colectivo? Pois eu creo que é o mesmo, no sentido de que eh, a diversidade non, non pode falarse dunha sola, non? Para min, a diversidade lingüística, a diversidade de xénero ou mesmo o tema dos dereitos das eh, mulleres, para min, ven sendo unha loita compartida. Entón... Eh, Non lle, intento non prestarle moito atención a estas personas que din que son feministas eh, Mentre se están intentando erradicar os dereitos das persoas trans Porque honestamente creo que é moito máis o que nos une que o que nos separa Entón non me vou poñereu a discutir con xente por Twitter Calcres que debe ser o papel dunha asamblea feminista A hora de visibilizar e integrar as demandas específicas do colectivo? Creo que está guai escoitar en ambas direccións. e eh, eh, Non só so, eh, o colectivo feminista ou o colectivo LGTBIQA+, sino tamén eh, integrarnos a todas as persoas. Creo que oh, inicialmente as persoas adultas cometimos un erro centrándonos moito na carencia que había caras rapazas e eh, eh, falamos de feminismo sempre orientado cara a rapazas é moi importante porque levamos moitísimos anos de invisibilización e de, bueno, pues, eh, de non falar nos libros pues, por exemplo de matemáticas de non falar mm, de mulleres na ciencia parece que ten que haber un día o ano para eso. Eh, creo que cometimos o erro de deixar os rapaces de lado, de non darles referentes entón creo que debería ser todo máis integral, eh, en vez de separar as loitas, feminismo, lingua dereitos eh, do colectivo LGTBI pues, darnos de conta de que realmente a diversidade é un todo eh, defender a lingua galega é defender eh, os dereitos das persoas que non son hetero ou cis. Crees que as legislacións galegas e estatais están a favor dos dereitos trans, e eh, como valoras desde o feminismo esta normativa? Non, creo que a legislación galega está a favor de facerle a campaña ao partido que governa, Igual que a TVG, por eso levan un montón de eh, manifestacións eh, como os venres negros eh, Sei que intentaron aprobarse leis eh, a favor do colectivo trans En concreto, cara, 2016 pode ser? Eh, non o recordo con precisión, pero recordo que faláramos eh, no Parlamento eh, grupos eh, LGTBI, eh, reunímonos con todos os partidos políticos e eh, recordo que a percepción do Partido Popular era moi belixerante non era colaborativa, e o que acabaron facendo foi aprobar un protocolo un protocolo, eh, para que se entenda non obliga a nada como unha lei pero eh, cando aprobaron, pues, aseguráronse de eh, que todo o mundo vira nos tres telexornais dun día que facían algo polo colectivo trans, cando non era así. Eh, usasenos moito como instrumentos eh, para ganar votos ou para discutilos, non? pero non, eh, a desislación creo que non só a galega, eh, a española tamén me parece carente, eh, bueno, materia pendente. De que forma crees que o uso de música e instrumentos potencia o compromiso feminista? Creo que, eh, como a toda arte, a música axuda a sentir máis que a teorizar. Ás veces pasa que eh, pensamos que por ler moitos libros, ou por escribir moitos ensaios, ou por publicar moitos artigos, a xente é moi lista, é moi válida. O certo é que, eh, bueno igual que había estudos que decían que o azúcar era bo, ou estudos que decían que unha persoa negra tiña eh, pues, menos dereitos con a persoa blanca porque era, eh, bueno, consideraban a menos humana, Eh, a día de hoxe eh, hai moita xente que se ampara pois, mm, no, na lógica a lógica manipulable non pero o arte para min eh, que o arte che a sentir cousas é revolucionario sobre todo nunha época na que cada vez somos máis eh, productives centrámonos máis en xerar contido en facer cousas e non tanto en conectar co resto sí? entón, pois, eh, creo que o papel da música como de calqueira outra arte é vital porque nos recorda que somos un nos Non un ego. Eh, cales son, segundo a túa experiencia, os principais obstáculos ou prexuicios eh, que aínda existen dentro dos movimentos feministas respecto ás persoas trans? Para min, os colectivos feministas están ao día perfectamente, porque a xente que non está ao día co tema dereitos humanos non me parece feminista. Eh, creo que eh, esas persoas o que necesitan é eh, pues, eh, exercitar un poquinho máis a comunicación, facer unha escoita activa, eh, creo que temos que desconectar un poquinho de redes no sentido de que creo que pasamos demasiado tempo intentando sabelo todo, intentando presumir de que sabemos todo, intentando ter unha etiqueta increíble que poñer na miña bio de Twitter ou de Instagram eh, pareceme enfermizo, porque eh, ao final acabamos tendo conversacións en público para ver que en mola máis, a ver que en tenga razón creo que simplemente deberíamos aprender a volver mirar nosos ollos e volver eh, ter empatía Que estrategia xuxires para promover un feminismo que inclúa non só identidade de género, senón tamén lingua, clase e región? Que boa pregunta. Eu creo que eh, o amor propio, radical, é bastante revolucionario. Entón, non necesariamente tens que eh, amar unha lingua ou unha maneira de estar no mundo, pero con que ames a túa creo que é bastante revolucionario non, o sea, eh, as veces incorporamos as ferramentas de outra xente para poder lernos, isto o sea, sona moi complicado pero é máis fácil do que parece eh, cando a única referencia que temos eu por exemplo, a única referencia que tiña de xente trans cando era pequeno, era xente que falaba en inglés ou en castelán e a min, pareciame que eu era a primeira persoa trans en Galicia, porque non conocía ninguna máis cando medrei e descubrin que existira xente como Laura Bugallo que chegou a dormir mmm, nunca alabozo por protexer os dereitos das personas migrantes. Eh, esta muller é unha muller trans, esta muller toda a vida pele xou. Entón, creo que é moi importante que sepamos que temos unha historia detrás, que había xente aquí antes que nos que fixo moitas cousas. Eh, perder eso é unha maneira de morrer lento. Entón, creo que o amor propio é a clave neste caso. Como ves, o tema da linguas inclusiva nas comunicacións feministas e cales son os teus argumentos para defendela ou relaborala? Eu creo que poquinho a pouco estamos aprendendo Costanos un poquinho, pois tamén co galego non, a veces cos pronomes Non sabemos moi ben como corregir a xente A veces é un pouco violento, hai xente que non quere ser corrixida. Entón, eu creo que poquinho a pouco Estamos facendo unha, un traballo bastante bo Si me enfada moito, pois, por exemplo No parlamento no congreso, cando a xente fala Que din eh, buenos días a todos e a todas eh, Proceden a falar en masculino xenérico <risa> Quero decir A linguaxe é unha ferramenta moi necesaria Moi útil, pero non pode ser a única entón eu creo que mm, a clave para isto a min por exemplo funcionou moito é empezar a falarlo con, con outra xente Non porque o principio cando cambias a túa maneira de falar podes te sentir mal ou, ou vulnerable porque é unha práctica que non todo o mundo fai non. entón creo que axuda moito poder eh, practicar con outra xente e todo o rato ter presente que estamos aprendendo podemos errar e non morre nadie e está guai e creo que é necesario pois para englobar todos os xeitos de estar no mundo ou gran parte deles non só hai Mulleres cís e homens no mundo. Hai, moito máis. Que proxectos futuros tens pensados para seguir construindo espazos que crucen activismo trans e feminista, especialmente dentro da comunidade de galega? Ai, meu corazón, digo unha cousa, é que teño tantas cousas na cabeza e xicuto tan lento. Pois, entre outras cousas, eh, para min tamén é importante a memoria histórica, non porque bueno, pois eh, creo que é moi importante poñer o foco nas cousas que non nos enseñaron no cole, nas cousas das que non nos falaron na historia deste lugar. E un dos meus proxectos eh, pois ten que ver con eso, que non podemos deixar morrer a memoria, porque o pasado define o presente, e eh, non conocelo pode significar repetilo, e a min non me apetece moito. Pois, ata aquí a entrevista, moitísimas gracias. A vos, foi unha chulada estar aquí, eh? Eh, cando queiras estás imitado. Eugenial, genial, moitísimas gracias, chulis, de verdad. Echesme sentir moi cómodo, gracias. Ame, tate. Con camemberte, rosa un baile. Vou xedar queixo, vou xedar salsa. Vou xedar este sabor que preste tamén xe <tose> encanta. <tose> <tose> vou <tose> xedar queixo, vou da salsa. Oche dar este sabor que presta tamén che encanta